Capitolul 15. Am văzut apoi în cer al semn mare și minunat șapte îngeri având șapte pedepse, cele de pe urmă, căci cu ele s-a sfârșit mânia lui Dumnezeu, și am văzut ca o mare de cristal amestecată cu foc și pe biruitorii fiarei și a echipului ei și a numărului numelui ei, stând în picioare pe marea de cristal și având alăutele lui Dumnezeu. Și ei cântau cântarea lui Moise, Robului Dumnezeu, și cântarea mielului zicând, Mar și minunate sunt lucrurile tale, Doamne, Dumnezeule atoțitorule, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor, cine nu se va teme de tine, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău, că Tu singur ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile tale s-au făcut cunoscute. Și după aceasta m-am uitat și s-a deschis templul portului mărturiei din cer și au ieșit din templu cei șapte îngeri cu cele șapte pedepse îmbrăcați în veșmânt de incurat, luminos și încinși pe la piept cu cingători de aur. Și una din cele patru făpturi dădu celor șapte îngeri șapte cupe de aur pline de mânia lui Dumnezeu, cel ce este viu în vecii vecilor. Iar templul se umplu de fum din slava lui Dumnezeu și din puterea lui și nimeni nu putea să intre în templu până ce se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri.